Wa alaykumus salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> Bismillah wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka alayh Kwa hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walidhusia sana na akatuambia tunkahun mar'atu lil arba ada ya watu sana sana, sana wanapotaka kuoa mwanamke wanaangalia mambo manne na Mtume Muhammad sallallahu akataja mambo manne ambayo kwamba wanaume wanapotaka kuwa wanawake kuna wengine wanaangalia e, jamaliha uzuri wake anaoa mwanamke sababu ya urembo wake kuna wengine wanaangalia hasabiha wanaangalia ukoo wake umetoka wapi wengine wanaangalia mali yake Ye ni tajiri mwanamke mta, mtajiri hapaswi tajiri na wengine wanaangalia mwanamke wanapotaka kuoa mwanamke anaangalia mwanamke mwenye dini ndamtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabusi akasema fadhfar taribati ya daka. Usia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu na jambo la wajibu lakini anatuhusu ananiambia katika hao hayo mambo manne ambayo kwamba watu wanapotaka kuoa wanapoangalia wengine wanaangalia mali wengine anaangalia ukabila yani wengine wanaangalia wananguzuri wake urembo wake wengine anaangalia dini jambala kwa sababu unatakapokuoa mwanamke chagueni mwanamke mwenye dini. Yeye yani kukamilisha yote lakini dini ni muhimu sana sababu Mtume kama sio hivyo talibat yadaka. A yadaka Yani mkono wako uguse mchanga na Mtume Muhammad sallallahu anasema, anasema ni kama kinaya katika ufakiri Yani mwanamke mwanamke ambaye kwamba siokuwa na dini sio mwenye kuridhika wana somo mwenye kuridhika na tunajua wakati mtume Muhammad wa sallallahu alaihi alipoenda bingu alikuta wanawake wengi wanaadhibiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwa nini na akasema yakafirna al sana sana wanawake wengi wanapinga mema na yafanyo unaweza kumfanyia mema yote kisha mwanamke anakuja sema tangu nimekuja sijapata khiri yote kwako kwa hiyo kwa. kwa fupwe mtume alituhusuia tuoe mwanamke mwenye dini mwanamke mwenye kushikamana na dini sio msomi dini yani wanamke ambaye kwamba ameshikamana na dini. Kusoma dini ni aula ni bora zaidi, lakini mwanamke ambaye kwamba anafuatilia mambo ya dini. Hiyo ndio aula kwa Muislamu anapokutaka kuoa mwanamke atafute mwanamke Muislamu mwenye dini. Lakini je, mwanamume kwa kuoa mwanamke ambaye kwamba sio Muislamu hukumu yake ni nini? Kwa hakika kuoa mwanamke ambaye kwamba inamruhusu muislamu kumooa mwanamke ambaye kwamba ni nasara ambao waulama wamefasiri katika aya ambayo kwamba ilikuja katika sura tul maida Allah subhanahu wa ta'ala anasema al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا اذا اتيتمهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان يعني الله سبحانه وتعالى amehalalishia kwetu maana vya kula na vya kula ambaye kwamba waliopea watu wa ahli alkitab walitotangulia yani wale kitu chinjia amehalalishia kwetu vya kula tunavyokula ambaye kwamba watakachotangulia walmuhsanatun minal mu'minat nalaboutaka kuoa wanawake ambao kwamba ambao hafifatu na zina wanawake ambao kwamba wana sifa ya kutoku zina wanawake ambao kwamba wamejihishimu minal mu'minat katika wamini wa Kiislamu walmuhsanatun minal ladina utul kitabu pe na turuhusu sisi kuoa wanawake ambao kwamba kwa wale walio waliopewa vitabu wanawake ambao kama ni hafifatu na zina wanawake ambao kama anajihifadhi na kuepukana mambo ya zina anaamka kwamba amejihifadhi katika lakini kwa sharti nini muhsanat hafifat wa wawe, hafifat kuwa, Ida hunna ujura hunna, kuwa ujura wa afifat min azina tukikuwa tutawapa ujira mahari zao wa ulama hapo wengi sana na miongoni mwa Tabari na Ibn Kathiru, kuwa jumuru ulama katika kaulu mina alldina utul kitaba ni wale wanawake ambao kwamba waliopewa vitabu katika wale waliopewa vitabu kabla yetu ni mayahudi na manaswara kwa hivyo mayahudi na manasara ndio katika hukumi ya wao ambao kwamba ahli kitabu ambao kwamba Uislamu inataruhusu katika asratul maida kuoa na tutapooa iwe wanawake ambao kwamba wamejihifadhi na mambo ya zina na wanawake ambao wamejiheshimu na tunapokuataka kuoa tuhakikishe tumekamilisha sharti ya ndoa na ambao kwamba yale yani yapatikane wali hiyo yu karida ya watu wake Wakane na mashahidi wawili na pia tuwe tumewapa mahari zao ndio mwelezo anasema e, ila ataitum hunna ujurahunna muhsinin ghayra musafihin wala mutakhidat akdan so wanawake ambao wanabada wanakuja kuchukua maboefriend yao marafiki nje lakini wanaviono wengi wamehusiana wame wamvira wanahusia katika ile hadithi mbani na kwa sheria na tudhuzu kwao wanawake kwamba katika ahlul kitab kwamba kauli ya jumhuru walama kama vile anasema Imam Tabari ya kwa, kwa nini kwa kwamba ni katika kitab e, ila wamesema wamesema katika katika, katika, katika, katika kwamba katika ubora ya kuo, ya kuoa anapotaka kuoa wae wanawake amba kama mwenye mwenye ameshikamana na katika dini sababu ahli kitabu wengi mbali na wamesifiwa kuwa upate wale ambao kwamba wameshikamana na mshikamano wa dini lakini wao wengi sana wako katika nini wanaweza kageuka sababu unaweza kupata fitna ambayo kwamba baadaye anaweza wakaonekana kidahiri ni mzuri lakini kitokana makosano mnawaza naweza makosana naye akarudi katika dini anao kufishwa Saidi anaweza kuwa mwanamke ambaye kwamba mwisho wake kasababisha mtoto karudi katika aingia katika dini ambayo kwamba siyo Kiislamu kwa hivyo ni aula kuoa mwanamke wa Kiislamu lakini inaruhusiwa kuwa katika ahli kitabu kwa kauli ya jumhur ulama dalika kuna baadhi ya ulama na katika baadhi ya masahaba ambao kwa amba kwamba walipinga wakasema hawapatikani wapatikani hawa ahli kitabu kwa sasa lakini hili ni kauli ya jumhur walfukahaa wa ulama kuwa jambo linajinaruhusiwa koo oh, hao wanawake tuwapatie mahari yao wapatikane na mashahidi na wali na mashahidi na hao wanawake ambao wajasifika na sifa ya usharati na mengineo. Amma kama mwanamke ambaye kwamba wa Kiislamu mwanamke wa Kiislamu anataka hataki kuolewa na Muislamu. Anataka kuolewa na asiokuwa Muislamu sheria haijamruhusu katu katu. Mwanamke wa hawezi kuolewa na mwanaume hasiokuwa Muislamu. Mbale na wanaume mba ambao kwamba Muislamu anaweza kwa mwanamke lakini katika ahli kitabu lakini kafiri haweza kaoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatu khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikiina hatta yu'minu والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفره باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هي ايه جمهور العلماء ومفسري كبدا كامام الطبري وابن كثير وواغي ومفسري كوا هي ايه انثبتيشا ان مراهقه واسلام هاذي كولهوا مع Hamba ya kwamba sio muislamu sio wala kitabian sio wala katika nasara mkristo wala myahudi mwanamke Kiislamu hawezi kuolewa na mwanaume ambaye kwamba sio kwa Kiislamu Kwa sio asikwa muislamu kama tunapata katika kauli ya Qatada na Zuhri katika tafsiri katika hiyo kaula inapatikana vile Imam Tabari أو walisema wala tumkihu mushrikina qala la yahlu laka an tankiha yahudiyyan aw nasraniya wala mushrikan min ghayr ahli dinika katika tafsiri ya mfmtabari anasema Qatada na Zuhri hayahirusi katika hiyo aya mwanamke harusi kuolewa na mwanaume ambaye kwamba ni mayahudi wala Mnasara wala mushrike, wala mushrik min gair ahed dinika asiyokuwa katika dini yake kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu amuogope Allah Subhanahu wa ta Ta'ala ajue hata yule mwanaume asiyokuwa Kiislamu atakuwa na uzuri aina gani atakuwa anamsaidia kivipi Uislamu imemzuia kuolewa na mwanaume asiyokuwa Kiislamu na Uislamu sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kuweka sheria. Anapoweka sheria anajua sababu ruga. Kwa sababu ukiingia katika nyumba unapoaolewa na mwanamke, ndani ya nyumba, kauli inakuwa ya wanaume. Ndio mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ar 'ala ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna Wanaume ndio wasimamizi wa nyumbani kwa wanawake. Na hiyo ni ada ambayo iko. Mwanaume akikua katika nyumba yenye msimamizi. Na katika Uislamu E, katika uislamu hairuhusi mwanaume kisha ingia kwenye nyumba ikikuwa ni mwanaume ni mwanaume muislamu basi atafanya nini atakuwa namtolea hukumu atabidi afuate mambo yake, yake na atafata mambo yake itakuwa itakuwa katika mila yake ambayo anataka na katika ijma ulalamaa wanasema kuwa yoyote mtoto wa kike mtoto wa kike katika ijma ulama mtoto wa kike wa Kiislamu au mwanamke wote wa Kiislamu akiolewa na siokuwa muislamu kafiri ama nani basi hiyo ni kawa aslan kai jasim na inathibitika zilizyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wakati alifarikisha baina wa wanawake wa Kiislamu walioslimika ambao waume zao wako wa Kiislamu alifarikisha baina yao na miungu yao ilikuwa ni binti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa mume wake alikuwa amebaki katika mila yake ya kikafiri ambaye alikuwa kijukea katika Abul Asid ibn Rabi. mke wake akamregeeshia mke wake. Na Mtume huyo salaam alipofanya wanawake wanapokuja na na mshawajua na waumemini wameamini fala ta'jiu hunna ila katika waume wa ambao si waislamu lahunna halul lahum wanaume kwa sasa zao wameslimu hawa si halali kwao wala hum lahun lahun makafiri kwa hiyo muislamu mwanamke wa kiislamu mahamodo ana uzuri kwa mwanaume sheria Allah Subhanahu wa ta'ala hajaru sunna Allah Subhanahu ta'ala anapoweka hukumu hivi kama wale makafiru wanasema kwa nini kuna dhuma. Allah ta'ala alam bi sirair mwenye ta'ala alimul ta'ala kwamba aliofichika sababu alislamu yaulu wala yuula alaiku islamu daima iko juu juu yake na wanaku mtoto hakiki wa anapoenda akisalama okay, na basi itakuwa itakuwa uka, ukafiri ndio hukoju yake itamhuhukumu bila kizao watoto wote watapelekwa katika ukafiri kwa hivyo binti wa Kiislamu haruhusi hata Myahudi hata Mnasara hata mshiriki yoyote asiyokuwa Muislamu amoe ama mtoto Kiislamu anaruhusiwa kuoa bila katika jumhur ulama kuwa anaweza kumoa Yahudi au Nasara Nasrani lakini kwa Mashart uwe mwanamke amesifika na sifa, sifa kutokuwa kutokuwa mzinifu kutokuwa na marafiki na mo boyfriend na pia yahakikishe ametimiza masharti ya ndoa kama kuomba u mwanamke na kuwa na walio wake na kuwa na mashahidi wake lakini ni bora zaidi kupekana na fitna sababu wao haowaaminiki mtoto musho mambo yanawaza kuharibika tumeona ndio mwingi meharibika watoto wanarudi katika katika njia ya wa Kiislamu kwa ni bora zaidi arudi kwa njia kwamba mtu mkomosasa salama anempatia nasaha chagua mwenye dini mwenye dini basi wako mkono wako usi chini maneno utakua na kafiri na ufakiri na sio kusema mbona atuona wanga wa lolio sio bado kutakuwa na shida nyingi za kidini wallahu aalam. Wassalamu alaykum